Обичен и скъп Осма неделна беседа от 6 том на поредицата Сила и живот държана от учителя на 8 октомври 1922 година София Чете Йордан Стоянов Какво ще разберете от думите Бином томето А какво ще кажете за изречението Сила жива Изворна, течаща. В това изречение не може нито да отнемете, нито да прибавите нещо. Коя дума ще сложите по-напред? Изворна или течаща? В това изречение думите са наредени по особен закон. Законът, по който трябва да върви и човешката мисъл. Казвам, мисъл жива, изворна, течаща. Единствено нещо, което спъва както отделния човек, така и цялото човечество, се дължи на разместване на думите в разумната реч. Понякога се употребяват едни думи, вместо други. Някой пише писмо с обращение «обични учителю», а друг «скъпи учителю». Ако вместо «обичен» пишеш «скъп», ти поставяш чувствата си на търговски начала. Да минаваш от обичен към скъп е слизане. Да минаваш от скъп към обичен, това е възлизане. Казваш скъпи учителю, отговарям, твоят учител струва 33 сребърника, продаваш го. Думата обичен представлява основите, върху които животът расте и се развива, а скъп означава закон на промени, закон на луната. Можеш ли да се грееш на луната? Вибрациите на думата скъп са слаби, а на обичен – силни. Можеш ли да вържеш кофата на конец и да вадиш с нея вода от кладенеца? Конецът веднага ще се скъсе. Такава е силата на думата скъп. Думата обичен е дебело въже, с което завързваш кофата. Щом ме пуснеш в кладенеца непременно ще извадиш вода. Ако сравните думите обичен и любезен, по-силна е обичен. Буквата З в думата любезен разваля всичко. Тази дума няма хубави вибрации. Сричката Зен в нея показва, че започваш добре, приятелски, а свършваш зле. Сега аз искам да обърна вниманието ви към съзнателно отнасяне със своите мисли и чувства. Да ги изследвате, да сте доволни от тях. Да бъдеш доволен от своите мисли и чувства, това е истинската философия на живота. Ако си недоволен от мислите си, никой не може да бъде доволен от тях. Както в речта, всяка дума трябва да бъде на мястото си. Така и всяка мисъл трябва да бъде определена и на мястото си. Съществата на разумния свят обичат да им се говори на определен език. Всяка дума да има точно определено значение без никакво двусмислие. Питам, каква връзка има между думите обичен и скъп? Нещата трябва да бъдат обични, а не скъпи. Когато хората си обичат, между тях трябва да има разумни отношения. Обичата в нас е разбирателство между хората. Защо се обръщате към приятелката си с думите скъпа приятелко? Скъпо означава, че сте оценили, но всъщност човек не може да се оцени. На български думата безценен има двояко значение. Безценен и без цена. Хубавите неща трябва да са безценни. Как ще оцениш една добродетел, която няма форма? Как ще оцениш едно любовно чувство? Който ви обича, може да ви даде един скъп златен подарък, но това изразява ли неговата любов? Любовта не се изразява нито в подаръци, нито в прегръдки и целувки. Ти можеш да прегърнеш давещия си, да го стиснеш в обятията си, но това не е любов. При две еднакви външни прояви може да има два различни вътрешни стимула. Външните неща не определят любовта. Казва, що ми обича. Как доказа любовта си? Доказването подразбира, че нещо е казано и свършено. Когато дървото израсте, цъфне, завърже и плодът зрее, това значи доказване на нещо. В това доказване се изразява реалността. Каже ли ти някой, че ще те обича, ще пожертва живота си за теб? Това са празни думи, упражнения. Любовта се проявява в настоящето, а не в бъдещето. Любовта не се поддържа с празни думи. Пееш, о, любезни Исусе, а даваш пари на заем, взимаш големи лихви, както правят големите лихвари. Много проповеди се държат и пишат за Христа но те представляват повече философия на сенките, отколкото нещо реално. Окултната школа изисква от учениците си правилна философия, правилни отношения между тях. В Тази година съм намислил да отворя три класа. Един клас само от братя, друг само от сестри и трети смесен от братя и сестри, когато братята и сестрите са отделно няма условия за изкушаване. Това ще бъде само за опит да видим какви резултати ще има. Често малките деца имат навик да смучат палеца си. С това те пречат на неговото растение. Не трябва да го смучат. И възрастните имат лоши навици, които наричам смучене на палеца. Всеки лош навик причинява вреда на човека. Следователно откажете се от смученето на палеца. Като работи върху себе си, човек придобива търпение и самообладание. Казваш, не мога да търпя този човек. Защо? Не зная, но като го видя, губя разположението си. Това не е от зла воля, но той ти действа зле и ти настръхваш, както котката пред кучето. Гледаш една котка, легнала на двора, грее се на слънце, доволна, царски живот. Но щом види куче, веднага настръхва, скача на краката си. Не може да го търпи. Защо котката е недоволна от кучето? Защо не може да го търпи? Тя е много чиста, но и голяма егоистка, и дипломатка. Като влиза в къщи, обръща се натам, насам. Промъква се леко, стъпва тихо, незабелязано. Омилква се с цел да вземе хубаво място, на меко и на тя е образец на крайен егоизъм. От хиляди години живее около човека, но е запазила своята самостоятелност. В това отношение кучето е крайно привързано към господаря си, но без усет към чистота. Котката се привързва към къщата, а кучето към господаря си. Той е готово да умре за него. Котката не харесва привързаността на кучето, а кучето не харесва нейния егоизъм. Като види кучето, Котката настръхва и казва Аз не се нуждая от твоето приятелство и за да запазя своята самостоятелност трябва да бъда далеч от тебе. Тя се качва на дърво или на стряха, бяга от него. Като гледа към дървото кучето си мисли Който живее само за себе си нагоре се качва. Котката му отговаря Който мисли за приятелите си стои долу, но когато озреят плодовете първо при нас идват. Вие простирате ръцете си нагоре да ги хванете, а ние без никакво усилие направо ги едем. Питам, съществува ли такъв разговор между кучето и котката? Между формите куча и котка не съществува, но като поява на разумни същества, те разговарят помежду си. Ще се върна пак на темата обичен и скъп. Обичен е духовен епитет, а скъп материален. Думата скъп има отношение към физическото, към земята, към гъстата материя. Обичен има отношение към духовното, т.е. към рядката материя, към благоприятните условия на живота. Мога ли да ти обичам, ако съм в рудник при неблагоприятни условия, кален, изнемощял? Тогава няма да ти кажа обичен. Но ще те нарека скъпи, защото очаквам да ми помогнеш. Ти ще бъдеш за мен скъп, а аз за теб обичен. Скъпият помага на обичния. Кога помага скъпият? Когато го продам. Следователно скъп може да бъде умът, а сърцето обично. Аз обяснявам тези неща, понеже искате да имате правилни отношения към разумния свят. Често се молите на Бога, но мълци не знаят как да се молят и с какви молитви. Бог обича кратки, но съдържателни молитви. Всяка дума в молитвата трябва да бъде съдържателна и на място поставена. Ти се молиш, О Господи, помилвай ме. Какво означава обращението О? Какво означава думите помилвай ме? Това значи помилвай ме, защото съм голям грешник. Това не е достатъчно. Трябва да кажеш за кои грехове молиш да ти помилва Бог. Това е все едно да кажеш на учителя си слаб съм, учителю. Той ще те попита, по кой предмет си слаб? По математика, естествена история, физика, химия или рисуване? Трябва точно да определиш предмета, по който си слаб. Как се молят някои? Скръстят ръцете си. Вдигнат очите си нагоре, вземат благочестива поза и шепнат общи молитви. И това не е лошо, но ако излиза от дълбочината на душата, ала ако е актьорство, мислите ли, че Бог ще се излъже? Искрен трябва да бъде човек. И като учител, и като свещеник, и като писател. Искрен трябва да бъдеш. Често младите се увличат в писателите и поетите, Особено в уния, които си служат с фразиология. Аз наричам тези писатели бомбастични фразиолози. Направете следния опит. Четете цяла година произведенията на един от тези писатели. И вижте какъв резултат ще имате. Следващата година четете произведенията на писател с малко фразиология, а с голямо съдържание. И след това сравнете двата резултата. В първия случай сте се хранили с просо, а във втория с пшеничен хляб. Всеки е опитал резултата на пшеничния хляб. Фразиологът пише Слънце на моят живот без теб не мога да живея. Но казва се, че без това слънце живее. Кое е това слънце? Аз успорвам думите, че без вашето слънце, т.е. без вашата мила или вашия мил не можете да живеете. Вашият възлюбен ви изпраща пари по някого. Вие хващате този човек, казвате милият, и забравяте този, който е дал парите, хващате пощалена. В кого е силата? В пощалена? Или в онзи, който е изпратил парите? Някога вие се хващате за пощалена и казвате, мили, без теб не мога да живее. А той казва, помни, че аз съм този, който ти дава блага. И двамата се лъжат. Като свършат парите и двамата виждат, че са се лъгали, не са те, които носят благата. Той се вижда в чудо какво да прави, как да се достави средства. В същото положение се намиря и тя. Мнозина казват, че обичат хората. Знаете ли какво нещо е обичта? Казвате, че обичате, а очаквате да ви дадат нещо. Това не е обич. Обичта всякога дава, а не взема. Тя взема само необработена материя с цел да обработи. Обичта започва с буквата О, а любовта с Л. В геометрично отношение българската любов е клинообразна, каквато е буквата Л. Клин. Долната част на буквата Л е отворена. Значи тази любов няма равнодействаща сила. Тази сила е насочена нагоре. Следователно, любовта на българина означава стремеж към Бога и борба с централните сили на Земята. Свещеникът благославя с двата си пръста, поставени във вид на клин. Единият пръст има отношение към бялото братство, а от другият към черното. Това означава, ние благославяме в името на бялото братство и в името на черното братство. Следователно, понякога се служим с истината а понякога я избягваме, според случая? Не. Трябва да знаеш закона, как да благославиш. Този символ, с който се служат свещениците днес, не е на място. Видиш ли, че някой свещеник благославя с двата пръста, той не разбира закона. Той се оправдава, че двата пръста са двете лица на Бога, но не е така. е въпросът, ако той изближи двата пръста, показалецът означава благородството на човеке а средният пръст справедливостта. Ще кажете, че можете всякак да държите пръстите си. Не се заблуждавайте. Клинат не е добър символ. Ако носеше нещо добро, при многото благословии светът трябваше да се оправи. Всеки символ трябва да се изучава, да се знае неговото истинско значение, неговото истинско съдържание. Сега пазете се от опасността, като коригирате някого, да не изпаднете в неговите грешки. Като коригираме свещениците, да се пазим, да не изпаднем в тяхната грешка, няма да мине много време и ще изпаднем в раздвояване. Мисълта, чувството или желанието ни ще се раздвои като клин. Единственото ми желание е да създадем около себе си такава атмосфера, такава аура, в която семената на добродетелите на бялото братство да растат, и да се развиват правилно. Тази година трябва да работим в това направление. Грешки можем да правим, те са предвидени. Но като се стремим към Бога, те сами ще се изправят. Не се страхувайте от грешки. Колкото и много да са, ще се изправят. Важно е животът ви да е разумен, основан на великите закони на природата. Всяки момент правете опити в доброто. Всяко добро има свой ключ, както при електрическите лампи. Ако искаш светлина от 5 свещи, ще завъртиш ключа на 5 свещи. Ако искаш светлина от 10 или повече свещи, ще завъртиш съответния ключ. Каквато светлина искаш, такъв ключ ще завъртиш. И обратно. Ако нямаш нужда от светлина, ще изключиш тези ключове, които не са ти нужни. И нашите мисли, чувства и действия са от различна интензивност, както и лампите. Една мисъл може да има светлината на една свещ, друга на две, на пет и на повече свещи. Следователно вложи в ума си такава мисъл. Каквато светлина искаш. Думите, скъпи учителю, не могат да произведат светлината на думите, обични учителю. Добрият цигулар може да свири на цигулка, но ако му дадете цигулка среди Вариус, той ще свири същото парче много по-хубаво. Искаш ли да извириш нещо хубаво, ще си послужиш с хубав инструмент. Той издава по-голяма, по-интензивна светлина. Казвам, мозъкът на сегашните хора се намира в състояние на инертност, на слаба дейност. Днес една малка част от клетките на човешкия мозък работи. Повечето клетки са недейни, неразработени. Задачата на окултната наука е да разработи всички мозъчни клетки, да им предаде повече пъргавена и пластичност, повече дейспособност. Тази наука има предвид разработването не само на мозъка, но и на мускулите и костите. Всеки уд да бъде подвижен и да се намира под контрола на ума, всички клетки на мозъка трябва да светят. Често хората се гнивят и вършат неща, които в друго състояние не биха направили. Какво показва гневът? че човек не може да се владее този център не е под контрола на ума и волята на човека. Понякога и той не знае защо се гневи, но се е разгневил вече. И страхът не е под контрола на човешката воля. Страхуваш се, че ще ти убият или ще ти се случи някакво нещастие. Искаш да се успокоиш, но не можеш. А как да си помогнеш? Не знаеш. Има чувства в човека, както и възгледи и знания, които са натрапени. Например, идеята за троеличието на Бога е натрапена. Има ли той съзнателно, естествено отношение към тази идея? Не. Той не знае в какво се заключава троеличието на Бога. Говорите за любов, мъдрост и истина, без да имате ясно определена представа за тия понятия. Любовта, мъдростта, и истината имат особени линии на движение. Един ден, когато изучавате окултната наука, ще ви покажа кои са правите линии на любовта, на мъдростта и на истината. Любовта прави лицето обло. Мъдростта продълговато. А истината? На този въпрос сами ще си отговорите. Като ученици, вие трябва да изучавате чертите на лицето. Формата и е големината на очите, на ушите, на носа и брадата. У някои хора очите са широко отворени, а у други свити. Когато иска да приеме повече светлина, човек отваря очите си, а когато светлината е чрезмерно силна, човек свива очите си. Следователно, отворените очи показват голяма възприемчивост, а затворените очи показват слаба възприемчивост. Светлината кара човека да отваря и затваря очите си. Отваря, защото иска да приема повече светлина, затваря, защото иска да приеме по-малко светлина. Коя е причината лицето на един да е обло, а на друг продълговато? Интензивността на неговата мисъл Колкото по-интензивна е мисълта на човека, толкова повече енергия приема той и я отправя към центъра на земята. Това прави лицето му продълговато. Всички воинствени хора имат продълговати и мускулисти лица. Хора, които нямат страдания, живеят охолно, имат кръгли валчести лица но ако дойдат страданията, лицата им се удължават. Ето защо малките деца имат обикновено обли лица. Опитайте се да не задоволите едно силно желание на детето си, да видите как ще се удължи лицето му. Когато има силно желание да еде, детето отваря широко очите си. Така то отправя енергията си към центъра на земята. Продълговатото лице показва, че енергиите в човека са интензивни, и се движат отгоре надолу. Сега като говоря върху тези въпроси, ще кажете, че няма логическа връзка между тях. Така е. Но не всякога логическата връзка между нещата подразбира истината. Логическата връзка има отношение само към ума, но не и към душата и духа. Умът прави връзки и поставя нещата в стройна система. Но духът предава други качества на мисълта. Той внася истината в нея. Като изучавате живота, обръщайте внимание на неговите реални прояви. Реален ли е животът? Реален е. Но същевременно е преходен, в смисъл, че днес си щастлив, а на другия ден изгубваш щастието си. Качваш се на автомобил доволен си, разхождаш се с него. Но случи се някаква катастрофа, контузиш се силно. Веднага ставаш неспособен за работа и началникът казва, ще сменим този чиновник, друг ще дойде вместо него. Разумният човек предвижда катастрофата, освен това, той не се качва на неизправен автомобил. За да бъде сигурен, всеки сам трябва да си върши работата. Много естествено. Ако сам учиш, каквото научиш за теб е. Ако проявиш доброто, за себе си го проявяваш. Като ядеш, за себе си ядеш. Каквото правят другите хора, предобивките са за тях. Може ли друг за теб да учи, за теб да го изпитва учителят и за теб да му постави оценка? И най-добрият ти приятел не може да направи това. Каквото научи, ще бъде за него. Не можеше ли светът да бъде направен друго яче? Доколкото зная, не можеше. По-добър от този няма. Ако хванете опашката на коня и той ви ритне, трябва ли да мислите, че конят е лош? Конят казва, господине, ние не приемаме гости от задната врата. Щом не спазваш правилото, ние ритаме. Ако бе хванал юздата на коня и го бе помилвал той щеше да ти позволи да се качиш на гърбу му и да се разходиш с него. От това, че коне ви е ритнал, трябва ли да мислите, че светът е лош? Докато хората, учени и прости, хващат коня, кучето и котката за опашката, всякога ще има ритане и драскане. Като знаете това, не хващайте животните за опашката, за да не казвате, че светът е лош. Светът е създаден отлично. Някои казват, че не съм мислил право. За да проверите дали е така вижте имам ли следи по лицето отритане на ком? Няма никакви белези. А на вашите лица има. Тогава кой мисли криво? Аз или вие? Ако имаш белези по лицето, ако си изгубил близките си и мането си, ти не мислиш право. Хората не ме разбират. Ти разбираш ли ги? Работите на хората не са управени. Твоите управени ли са? Ако твоите работи не са управени, как ще управиш работите на другите? Казваш като подобря условията на живота си, тогава ще мисля право и ще се наредя живота добре. Философите в разискванията си за света дават две мнения – оптимистично и песимистично. Според оптимистите няма по-добър и разумен свят от сегашния. Той е опитно, практическо училище. За това трябва съзнателно да изучаваме законите му. Според песимистите този свет е един от най-лошите светове. Казва се, че човек носи наследствени черти от своите родители, от баба си и дядо си. Наследствените черти наистина са от майката и бащата получени от тях като присадка, те не са от първичния божествения живот на човека. Следователно, задача на човека е да отдели по алхимичен начин всички елементи, които са внесени по-късно в неговия живот и да дойде до първичните елементи, своите мисли и желания, с които някога е живял. Наследственото е друго нещо. Баща ти може да ти е богатство, но може да ти оставил и дълг, Ала ти не си роден нито с богатство, нито с дълг. Те са второстепенни неща, придобити вторично. Ето защо човек трябва да отдели в себе си първичните от вторичните неща. Едно време българите бяха изичници. Сега са християни. Следователно трябва да се отдели езическото от християнското. Какво означава думата езичник? Човек, който говори много езици. Който говори много езици, често прави погрешки. Идолопоклонникът се прави идоли, на които се кланя и очаква помощ от тях. Това е все едно бащата да очаква спасение от сина си или дъщеря си. Той не е работил върху себе си да изправи свой живот, а очаква синът и дъщеря му да оправят живота му. По-вероятно е синът и дъщерята да оправят живота си чрез баща си. Когато синът говори, бащата казва, «Мълчи ти не знаеш тези работи. хлапак си още». А като дойде гост, бащата му прошепва, «Този е моят наследник. Той е моята надежда». На сина си казва едно, а на госта друго. Кое от двете е вярно? В това нещо има 50% истина, и 50% не. Ако бащата изпрати сина си да учи при някой велик учител и последният внесе в него нови идеи за живота, синът може да спаси баща си. Останели синът в положението, в което се е родил, никого не може да спаси. Докато учителят не ти даде начин да изучаваш и прилагаш великите закони на природата, ти никога не можеш да помогнеш на своя ближен. Как можем да постигнем това? Питам. Въжето изведнъж ли става дебело, за да направите едно дебело въже от хиляди нишки. Трябва да забиете два кола в земята и да сновете около тях, да ги обиколите най-малко 5000 пъти. Щом направите дебелото въже, ще завържете една кофа за него и ще я пуснете в кладенеца, за да извадите толкова вода, колкото искате. Казвате, не може ли по-малко обиколки да направим? Може, но това въже ще бъде по-слабо. Колкото по-малко нишки се държа, толкова по-слабо ще бъде. Нужно да се направят 5000 обиколки за вашето въже. И за всяка мисъл се изискват ред трептения. За една човешка мисъл може да се обиколи 5000 пъти. За друга 1 милион. За трета 100 милиона пъти и така нататък. За всяка мисъл, която се движи с бързината на светлината, трябва да се правят опити. Само така ще се изпита бързината и интензивността на мисълта. За всяка мисъл 5000 обиколки. Не направите ли това, ще имате конец, а не въже. И тъй, думата обичен показва, че трябва да се движите вечно около своите кулци. А думата скъп представлява половината луна. Тя показва, че може да отидете до едно място и оттам да се върнете назад. В това отношение мисълта ни прилича на войник, който обикаля поста се напред и назад. Като го запитат какво е правил през нощта, той казва пазих. Пазил си, но почти никаква работа не си свършил. Който се движи напред-назад, нищо не върши. Който се движи в кръг, всякога свършва работа. С какви колела се движи велосипедистът? С цели. Никой не се движи с половин колело. Това са разсъждения за някои от вас понятни, а за други непонятни. Защо? Едни се интересуват от тези въпроси, а други не се интересуват. Едни искат бързи резултати. Те са практични хора. А други са идеалисти. Някой иска да изучи един занаят търс и търси хубав, Макар и с по-продължително обучение, друг не обръща внимание на занята, какъвто и да е той. Важно за него е скоро да го научи. Българинът е наблюдателен. Той казва, за да разбереш дали един човек ще свърши работата си успешно, виж как излиза от дома си. Ако изведнъж забързва, нищо няма да свърши. Ако излиза бавно и постепенно ускорява хода си, ще има успех в работата си. Ще е свърши добре. Обикновено опаше бързе, а честният и добър човек излиза бавно и постепенно усилва движението си. За предпочитане е да се свържеш човек, който тръгва бавно и постепенно ускорява хода си. Отколкото Слънце, който тръгва бързо, и накрая забавя своя ход. Това са два противоположни метода на природата. Сегашните хора започват работите си с светкавична бързина. Питам, как се обяснявате тягостното състояние, което понякога преживявате? Нямате някакъв болен орган, но въпреки това усещате тежест в главата, в гърдите или в стомаха. Защо? Това се дължи на двойника, т.е. на силовото тяло на душата. Питам, как ще си помогнете? Който не разбира законите, ще ходи от къща на къща, при свои приятели ще разказва какво е състоянието му. Те го питат, от кога ти дойде това? От няколко дена нещо в главата ме стяга, но не мога да си помогна. И унези, на които се оплакваш, също не могат да ти помогнат, но започват да философстват. Търсят причината за стягането. Стегането в главата се дължи на дисхармония в мислите. Което в нас раздвояване в човек. Стягането в градите се дължи на дисхармония в чувствата. Тъжестът в стомаха се дължи на дисхармония в постъпките. Как ще си помогнем: внеси хармония в мислите си. Внеси хармония в чувствата си. Внеси хармония в постъпките си. И така ще изчезне всякакво стягане и тежест в ума, в сърцето и във волята. Щом усетиш тежест в стомаха си, стани прав, сложи ръцете си на корема, дясната върху лявата, с палци един срещу друг и си кажи. Всичките ми работи са уредени. Изговори тази мисъл без никакво съмнение и раздвояване. Осъмниш ли се, разваляш формулата. Ако не се съмняваш, формулата ще проработи. Стомахът ще се оправи и в теб ще си яви желание за ядене. Ще имаш добро разположение. Другите два метода за гърдите и главата ще дам друг път. Важно да започнем с волевите движения. Понеже те са най-плътни, контролират се най-мъчно. Ако се справим с тях, с другите е лесно. Най-мъчно се ликуват волевите движения. Затова стомахът трябва да се държи в изправност. Аз ви съветвам да постете по 2- три дена. През това време ще пиете само гореща вода, да промивате стомаха си. След поста ще едете умерено. От време на време ще давате почивка на стомаха си. Ще му кажете... Днес няма да ядеш. Стомахът обича почивката. Той е много неправдан. Приема храна по 3-4 пъти на ден. И ако след всяко хранене са нужни 2-3 часа за смилане на храната, стомахът ще работи от 6 до 9 часа. Не е лесно да се смели някоя мъчно смилаема храна. Не подлагай стомаха си на изпитание, да се чуди как да се справи с храната. Като приеме тежка храна, стомахът започва да се привива и казва Господарю, тази работа е трудна, искам да ми дадеш почивка. Добре, седмият ден е за теб. Ще си починеш и след това ще отидем на разходка. Стомахът ще благодари, че господарят му е станал по-умен. Така постъпва добрият господар. А лошият изисква от стомаха постоянна работа. Моисей създаде закона за почивката. Той имаше предвид почивката за стомаха. Но нито евреите, нито християните разбраха този закон. Като дойде неделя, тогава българите ядат и пият най-много, казвайки «Днес ще празнуваме света неделя». Но стомахът казва «Никаква света неделя, Моисей създаде почивката за мен, а вие забравихте този закон». «Защо ще почивате? Вие нищо не сте работили». Аз съм работил всеки ден по 12 часа. Следователно, аз имам право да почивам. Казвате, стомахът е наш слуга. Ние имаме право да разполагаме с него както искаме. Но не знаете, че стомахът е един отмъстителен слуга. Той има характера на мечката. Намразилите един път, всичко е свършено. Откаже ли да работи? И сърцето, и друговете, и мозъкът спират. Той казва на господаря си. Ти, който не празнуваш съботата и неделята, ще ти дам да разбереш какъв е Божият закон. Могат да се съберат всички лекари, да поставят различни инжекции, но той казва. Не признавам никакви лекари. Аз ще уволня господаря си, ще го пратя при Господа. Бог ще пита стомаха Защо ово не господаря си? Защото не изпълнява Твоя закон. Много добре си направил. Сега от вас се иска разумност. Бъдете изправни в храненето. То трябва да се придружава смисъл, чувство и волеви действия. Смисъл, защото първо си помислил какво да едеш. С чувство. Защото си обикнал храната. С воля, защото си я е дъвкал. Казваш, аз не мисля за ядене. Напротив, ти най-много за ядене мислиш. Хората мислят най-много за ядене. Седиш в канцеларията, а мислиш какво е изготвила жена ти. Пишеш нещо, а мислиш колко ще спечелиш, за да има какво да ядеш. Девет десети от живота ти е посветен само на ядене. Сутрин, обет и вечер мислиш само за ядене. Стомахът трябва да се регулира, защото от неговата дейност зависи състоянието на ума, сърцето и волята. Днес една идея ръководи хората – яденето. Могат да ти продадат само за едното ядене. Економическата борба, за която се говори, има предвид стомаха. В нея няма нищо идейно. При сегашното развитие на човечеството важен и съществен е въпросът за яденето. Съвременната култура разрешава въпроса за храненето и ако го разреши правилно, ще дойде втората фаза на живота и тя ще разреши важен въпрос. Новите течения пак разглеждат въпроса за храненето, но го разрешават по особен нов начин. Христос го прави с думите, аз съм живият хляб, който ми яде, ще има живот в себе си. Това е окултна тема, която се отнася за напредналите ученици, които не мислят като обикновените хора. Ако толкувам тия думи на Христа, в умовете ви ще влязат изопачени, неправилни мисли. Когато се говори на хората за храненето, те казват Искат да ни отвикнат да едем. Не, искаме да ви научим да едете правилно. Например, църквата е въвела поста за почивка, а хората са му дали друго тълкование. Когато човек пости, от устата му излиза неприятна миризма. Той трябва да пости до тогава, докато стомахът му се очисти, и от устата му се разнася благоухание. Какво правят сегашните хора? Те постят, но и в началото, и в края остата им мирише. Такъв пост няма смисъл. Като започнем да чистим нещо, трябва да свършим работата до край. А да свършим една работа само на половина това не е пост. Не е никаква наука. Не е система. И тъй, първоначално светът е бил създаден отлично. И нашият свят трябва да се създаде отлично, да се върнем назад. Като се говори за възпитание, разбирам да извадим всички наследени неща и да останат у нас само божествените форми, всички мисли, чувства и действия и да работим с тях. Това е нашата задача да дойдем до чистие. Божествен извор на нещата.